«Що, годила, забирайте, вже не чудила!» Я розплющую очі і бачу Еліота, який витріщається на мене крізь скло у смугасто-зірковій оправі. «Котра година?» – бурмочу я, зиркаючи у вікно. «На дворі темно, і Нью-Йорк мерехтизь як вітрина ювелірної крамнички. Певне, я проспала все по обітям». «Як раз час розповісти мені нарешті, у що ти вляпалася!» Еліот гепається на моє ліжко. «Хто такий бруклінський хлопець?» А Я зиркаю на ноутбук, який лежить на подушці поруч зі мною, і все згадую. Еліот, напевне, прочитав мій допис. «Я познайомилася з ним сьогодні. Його бабусю готує банкет на весілля». «І що? Ти закохалася?» «Ні, я...» Еліот дістає з кишені телефон і починає читати. Тому що, коли ви знаходите людину, яка подобається такою, якою є, і вам довподобиться людина, то треба докласти максимум зусиль, щоб не втратити її. Я вся стискаюся. Тепер, коли Еліот читає це з таким сарказмом у голосі, здається, я надто пафосно все описала. Також після сну все здається таким... Нереальним, ніби я все вигадала. «Ти щось пила?» Еліот дивиться на мене поверх окулярів, як суворий лікар. «Ні!» «Тобі промила мізки якась секта?» «Ні!» «Тоді як ти могла закохатися в цього хлопця, якщо тільки познайомилася з ним?» «Я не закохана в нього!» Розчарування оповиває мене, як холодний туман. «Ми сьогодні були разом, майже цілий день, і між нами, ну справді, між нами є якийсь зв'язок». Елі так сильно супиться, що мені здається, зараз із нього злетять окуляри. «Між вами справді є якийсь зв'язок?» «Так, у нас дуже багато спільного». «Скільки йому років?» 18. У якому коледжі він навчається? Він не вчиться. О, та чим же він займається? Нічим. Я не знаю. Здається, він хоче перепочити перед вступом до коледжу. У мене таке відчуття, ніби я на допиті, який проводить хтось з Еліотових батьків. Тобто, ти зустріла рідну душу, але навіть не дізналася, чим він займається. Я пробула з ним лише кілька годин. Еліот багатозначно всміхається. Мене це починає дратувати. Чого він такий лихий? А я ж хотіла розповісти йому все про Нуа. Ми справді не переймалися такими питаннями, продовжую я. О, справді. Хм. Тож твої батьки знають про це. Ні, їм нема про що знати. Я стривожено дивлюся на Еліотта. Щоб він нічого їм не розповідав Як ти можеш казати, що їм нема про що знати Якщо ти розпотякала це по всьому інтернету Я сідаю на ріжку і дивлюся йому просто в очі Я не розпотякала по всьому інтернету І я написала у своєму блозі От і все Я думала, це допоможе людям побороти свої страхи він дав мені справді добру пораду. Еліот також не зводить з мене погляду. Але ж і я допоміг тобі в літаку. Чому ти про це не написала в блозі? Раптом я розумію, у чим річ. Еліот заздрить, бо я не згадала про нього. О, Еліоте, я ж завжди пишу про тебе. «Пам'ятаєш, як ти допоміг мені вибрати сукню на шкільний бал? А твої десять порад щодо осіннього гардеробу? Я ж писала про це, хіба ні?» Та Еліот сердито втуплює погляд у простирадло. «Не можу повірити, що ти написала про нього, перш ніж розповіла мені!» Бурмочив він. «Якби я зустрів когось, кому подобався таким, яким є, точно спочатку розповів би тобі, Тепер я почуваюся винною, і я нахиляюся до нього і беру за руку. Я хотіла розповісти тобі, дуже хотіла поділитися з тобою, але, але коли я повернулася, ти спав. Еліот дивиться на мене. Ти могла розбудити мене. І передзвонити також. Вибач. Та вже нема чого бурмуситися, напевне ми більше ніколи не побачимось. Западає довга, незручна тиша, а потім Еліот кладе свою долоню на мою. Вибач, коли я прочитав твій допис, мені було неприємно, ніби мене покинули. Я ніколи тебе не покину, ти мій найкращий друг. Я обіймаю Еліота. І хоч ми з Еліотом помирилися, я почуваюся пригніченою. Я так хотіла розповісти йому про все, ще раз пережити мій чарівний день, але як я можу, якщо це його засмучує? Не встигаємо ми їй словом перекинутися, як хтось стукає у двері. Аго, донька моя, хочеш їсти? – кричить тато зі штучним американським акцентом ще гіршим, ніж волі. Вечеря мала би бути справжньою подією. Ми їдемо у Чайна Таун у ресторанчик, який називається «Веселі палички», де всі офіціанти – майстри пантоміми. Усе, що відбувається – справжня вистава. Те, як вони допомагають нам познімати куртки, те, як подають страви – та я не можу розслабитися. І хоч Еліот здається таким, як завжди, і мама нарешті заспокоїлася після весільних приготувань, я думаю лише про те, що певне таки не треба було писати про Нуа. Еліотова реакція спантиличила мене. Відколи з'явилася дівчина онлайн, він ніколи так негативно не реагував на мої дописи. Можливо, допис справді надто дурний. Можливо, я надто занурилася в той час, коли ми були разом і зного. Можливо, я лише вигадала, що нас пов'язує щось особливе. Дорогою до готелю я вирішую видалити цей допис. Щойно зайду до своєї кімнати. Кожен крок по застеленому м'яким килимом коридору відлунює думкою. Видалити, видалити, видалити. «А що це перед твоїм номером, Пен?» – питає мама. Видалити, видалити, видалити. «Що? Ти замовляла щось у номер?» – питає тато. «Дуже дивний сервіс», – бурмоче Еліот. Я піднімаю очі і бачу коричневу картонну коробку перед своїми дверима. — О, ви ж не думаєте, що це бомба, правда? — питає Еліот, дивлячись на нас величезними очима. — Навіщо хтось лишив би бомбу перед моїми дверима? — дивуюся я його переляку. Еліот знизує плечима. — Ну, не знаю. Можливо, не ти її цілю. Вони могли випадково вибрати твій номер. Я хітаю головою. «Навіть при тому, що я найбільша невдаха на планеті і притягую неприємності, як магніт, вибрати мою кімнату для випадкового замінування, це було б уже занадто. Це, звісно ж, не бомба», – каже тато. «Можливо, пакунок лишили тут помилково. Ми можемо подзвонити у фоє і запитати, чи вони щось знають». «О!» Я дивлюсь, як тато піднімає коробку. «Що там?» Це для тебе поглянь. Серце одразу починає підстрибувати. Може, це вікно? Ну хто ще знає, де я зараз живу? Я підходжу до тата і забираю в нього коробку. На наліпці від руки написано Для пенні з сама знаєш, яким днем? Нен. І кого це? підозріливо запитує тато. Відно, бурмочу я, а щоки одразу ж зливаються рум'янцем. Від кого? перепитує тато. Відно, повторюю я. Це онук сей ділі, пояснює мама. Пені їздила з ним по нову тяру. І що ж у коробці? тато запитально зводить брови. Я не знаю, відказую а вони всі витріщаються на мене, чекаючи, що я її відкрию. «Ам, іду спати!» «Я така втомлена!» Тато дивиться на маму і знову зводить брови. Вона всміхається до нього і хитає головою, ніби кажучи, що все гаразд. І я видихаю з полегшенням. «Побачимося вранці!» – кажу я, швиденько витягаючи картку ключ з сумки. Так, рано-раненько, нагадує мама. Але, починає Еліот. Добра ніч, твердо кажу я, прослизаю до кімнати і зачиняю двері ще до того, як хтось встигає щось сказати. Моє серце досі калатає. Що ж це може бути? Я перевіряю телефон, чи немає смс від ноа, але скринька порожня. Я розпаковую коробку і зазираю в неї. Бачу пасма шовковистого каштанового волосся. Це лялька. Середини до коробки приклеєний конверт. Розриваю його і дістаю записку. Люба Пенні. Я повернувся до крамниці, і коли проходив повз ляльку, вона шепнула мені, що її незаповітніша мрія, щоб її вдочерила добра британська дівчина з прекрасним волоссям і такими ж, як у неї, веснянками. Прохання було таким щирим, що я не міг відмовити. Хоч це й означало, що вдруге за день доведеться спілкуватися з власником крамниці з непривітного пекла. Цього разу він запитав мене. «Синку, ти не думаєш, що надто дорослий, щоб бавитися ляльками?» Я відповів йому, що, сподіваюся, одного дня буду відповідного віку для весілля, ляльок і всього іншого. Його чомусь не вразила моя відповідь. Ще кладу тобі шматок шоколадного торта, їжа диявола, який спекла сейділі. Просто для того, щоб ти раптом не порушила правила дня чарівних несподіванок і мала торт до вечері. Ну а. Я витягаю ляльку і величезний шматок торта, загорнутий у фольгу. Вмощую ляльку на подушці. Вона дивиться на мене зеленими оченятами і видається значно щасливішою, ніж раніше. Потім мене знову охоплює радісне тремтіння, І вечірні тривоги як рукою знімає. «Но справді дуже милий, і я подобаюся йому. Значить, я не вигадала, що між нами є зв'язок». Я саме збираюсь написати Ноа СМС, коли чую легенький стукіт у суміжні з Еліотом двері. «Пен, можна?» – запитує Еліот. «Звісно», – відповідаю я. Двері відчиняються і заходить Еліот. У піжамі, кепці і з козирком назад і без окулярів. Так його обличчя здається ще вущим. «Привіт!» – каже він, поглядом скануючи ліжко, і явно шукає, що ж було в коробці. Його очі зупиняються на ляльці. «Не може бути!» – вигукує він. «Це він тобі прислав!» Я киваю і хоч намагаюся стриматися, губи розтягуються в усмішці. «Вона така гарна!» – Ельо сідає на ліжко і бере ляльку. Я знаю, ми бачили її у вінтажній крамничці сьогодні, коли забирали тяру, і я розповіла йому, що завжди засмучуюся, коли бачу покинуті іграшки і Він прислав записку, що лялька хотіла, щоб я її вдочарила Моє обличчя заливає фарба, і я чекаю, що Еліот якось відреагує, та він мовчить Він продовжує всміхатися ляльці і пестить її волосся Поглянь на її сукню. Напевне, вікторіанська. Ти знаєш, скільки вона коштує? Я хитаю головою. Це не дешева лялька. Це ж не Барбі, моя Люба. Я знаю. О, мій Боже, він тобі прислав ще й торт. Коли він побачив їжу диявола, його очі стали ще більшими. Так, це його бабуся спекла... Вона дуже вправний кондитер. Еліот відкладає ляльку на подушку і всміхається мені. Добре, добре. Я починаю розуміти, чому ти закохалася з першого погляду. М? Починай. Що? Розкажи мені про все. Тож ми лізимо під ковдру, і я розповідаю Еліоту все про мій чарівний день із НОА. Коли я дістаюся тієї частини, де Ноа тримає мене за руку, Еліот схвильовано починає махати руками. Та все ж я вирішую промовчати про ключову мить, хочу лишитися тільки між нами з Ноа. «Очманіти можна», – вигукує Еліот, коли я закінчую розповідь. «Якщо всі бруклінські хлопці такі, то я хочу сюди емігрувати». Я сміюся, і ламаю шматок торта, і кладу до рота. він такий ніжний, як оксамит. «Вибач, що я так бурчав», – каже Еліот. «Тепер я розумію, чому ти така щаслива». Його слова нагадують мені про блог. Я так захопилася подарунком від одного, що забула видалити його. «Усе, гаразд, мені треба було розповісти тобі перед тим, як писати у блог. Ми дивимося одна на одного». Сміхаємося, і я відчуваю полегшення від того, що між нами все, як і раніше. Добре, тепер лягай спати, каже Ельот, встаючи з ліжка. Попереду важливий день. Мені шкода, що ми з тобою нікуди не сходили. Та да, все добре, ми з твоїм татом гарно погуляли, а завтра нас чекає статуя свободи і екскурсія з приведами. З привидами? Так, це буде фантастика. Ми навіть відвідаємо поховання двадцяти тисяч жертв жовтої гарячки. Цікаво, напевне, сміюся я. Коли Еліот повертається до своєї кімнати, я беру телефон, ковдру з ліжка і підходжу до крісла біля вікна. Від побаченого за вікном я знову завмираю. І знову мені не віриться, що все це відбувається зі мною. Я закутуюся в ковдру і вмощуюся в кріслі. Потім знаходжу номер нога і натискаю «подзвонити». З кожним довгим гудком напруження зростає. На щастя, він відповідає вже після третього. «Привіт!» – чую його м'який голос. Привіт. Дуже дякую тобі за ляльку. Раптом мені стає так незручно, що я говорю надто формально і неприродно. Будь ласка, скажи мені, міс Пенні, ти зараз біля вікна? Саме так. Ти бачиш місяць? Ні, зачекай. Я відчиняю вікно і визираю на вулицю. Велетенський, ідеально круглий місяць нависає прямісінько над Empire State Building. Та я звертаю увагу не на розмір чи форму, а на колір. Яскраво бурштиновий. О, мій Боже, він неймовірний. А чому він такий помаранчевий? Я думав, що його побризгали фарбою якісь інопланетяни. Та якщо вірити сей ділі, це якось пов'язано із забрудненням атмосфери. Ой, але мені більше подобає версія з інопланетянами Мені також А тепер слухай Твоя поява якось дивно вплинула на мене Що ти маєш на увазі? Ну, взагалі-то я не маю звички купувати китайські ляльки Я сміюся Думаю, було б чесно, якби ми побачилися ще разочок перед твоїм від'їздом Продовжує він. «Я б залюбки, але коли...» «Може, я підійду після завершення весілля?» «Сейділі каже, що воно закінчиться до півночі». «Я придумав щось цікавеньке». «Я думаю про батьків, якось не дуже уявляю, що вони дозволять мені вештатися нічним Нью-Йорком із малознайомим хлопцем». «І не хвилюйся». Ми залишимося в готелі, запевняє мене Ноа, ніби прочитавши мої думки. Тоді, Радо, кажу я так швидко, що слова зливаються в одне. Я щільніше закутуюся в ковдру та уявляю, що я в обіймах Ноа. Тоді до завтра, ніжно каже Ноа. Так, до завтра. На добраніч, Пенні. На добраніч, ноа. Ну. Я відкладаю телефон і глибоко вдихаю. Потім визираю у вікно, щоб ще раз помилуватися Нью-Йорком і неймовірним місяцем. Я почуваюся інакше. І це не тільки через знайомство з зноа чи поїздку до Нью-Йорка. Просто я чи не вперше відчуваю, що моє життя – це моє життя. І я сама відповідаю за свою долю, а не просто реагую на чиїсь слова чи вчинки. Ну, моя ключова мить. І нарешті я сама пишу сценарії свого життя.